הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והרונך, בעצב תלידי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך,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 כי עפר עתה ואל עפר תשוב. ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו, קטנות עור וילבי שם. ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעתו ורע.